Bueno, beraurre ba, bueno, Fico ban e, azoka berri bat aurkeztu da, artean do artegaraikideko azoka eta bueno, ba, hemen daukagu Elena kasuso, ba azoken arduraduna, e kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, e, kasu honetan kampoti datorren e, azoka bat da, baina bueno, ba hemendik eramaten dizu dituzuneekin konplementariada beste e, aukera bat eh, eskaineko du, bueno, jendeari eta bisitariei, yes? bai, ez? Bai, eh bueno, bezala, kanpoko antolatzaileak e, erabaki dute eh Fikoban eta gure esparruan artegaraikideko azoka bat antolatzea. Guretzako eh oso iniziatiba ona da, alde batetik azoka berri bat delako, bestetik eh ustailean e, antolatzen dena e, azoka bat da, e, guretzako e, hilabete hau ez da ez daukago inbestektibitatatea, baino bestalde ere e, azoka guzteilean egiteak badu ere bere, e, badauka arrazoia ez da? eta batez ere bilatzen ari da, ari dutena da, ba, gure eskualde honetara e, uda pasatzea etortzen den bizitari guzti hori ere ba, erakartzea horrelako e, evento batetara. Bait, konplentatzea, ba, normalean, eh, ona etortzen diren turistak egiten dituzten gauzak, ba, beste aukera bat eskaintza. Ez. Hori da, bai, e, bueno, ustailean e, gure esparro guztian, bai parraldean, bai alde honetan txingudin, baino baita ere donosti aldean, bizitari asko etortzen da. Eta, e, bueno, ba, antolatzaileek pentsatu dute oso e, fetxa proposak diala, ba horrelako iniziatiba bat antolatzeko, eta ez bakarrik hemen den jendea, baino bizitari guzti hoiei ere, horrelako e, bueno, ba, eskaintza bat e, eskura jartzeko. Bueno, e, lelengo edizioa izango da, baina bueno, eh izan daiteke erakusketako dela, n zein bat galeria eta egongo dira ikus gai. Bueno, Antola erabaki dute eta nere ustez gainea e, ondora bakidu dute, lehen edizio e, humil bat Antolatzea, ezta? Eh hasiera baten agian zerbait handiago eh bat an diago bat naizuten baina azkenean erabaki dute bueno, ba, eskaintza decente batekin hastea eta poliki poliki aurrera joatea aurten eh, fikoban arteando azokan E, Amasazpi galeria egongo dira, beste bi erakundeek ere e, erakusketari bezala egongo dira zenbait artistekin, eta baita ere e, Project Room edo deitu den bost espazio hauek batez ere avantguardiako e, artistei e, zuzendutakoak. Beraz, e, totalean hogeita lau e, erakus mai edo egongo dira e, fiko ban. Eta, nolaz baita ere, eskualdeko artean ere bere presentzia ba, eskualdeko artean ere bere presentzia izango duaz? Ba, inoski, e, bai hondarribik, e, bai irungo e, udalek e, esten bat jarriko dute eta bueno, ba, eskualdeko artista asko errepresentatukak eongo dira. Baina e, dakigunez ere e, beste galeri askok ere errepresentatzen dituzte gure eskualdeko zenbait artistek. Beraz, e, bueno, gure artistak presentzia izango dute eta baita ere e, nazio mailako edo e, internazional mailako artistek ere. Una bueno, neko positibo agertu dira e, azoka honen garapenari begirano eta ikusten duzu gustozu hemen onora bueno, holako azokarik ez dago norbadan badauka badaukaga garapenereko aukera bat Dudari gabe garapenerako aukera handia dauka. E, egia da horrelako zerbait antolatzen den lehen aldia dela, eta ba, zentzu horretan adibidez oso ondo komunikatu behar degula, eta hor ba, jendeari iritxi behar diogula. E, gainia azoka hau e, e, publiko orokorrerako planteatuta dago, ez da ez du azoka elitista bat izan nahi, naiz eta noskia adituak eta bildumagileak ere ongiet horriak izan, baina, e, No, e, artea e, ba, jende edo publikoaren publikorokorrearen eskura jarri nahi dute antolatzaileek. Bueno, ba no ba milleskor Lena ikusiko dugu zenolako garapena eta zenbat jende etortzen den Azoka berriago ikustena. Ba, mila esker, eh, bakarrik esan, eh, sarrera doa indela eta beraz ba, interesaduen guztia guztia, gerturatu da edila eh, fiko bara, ustailaren hogeita bateitik, hogeita zeira, bitartean.